«А може я недочула? Ви сказали, переспати? Ви, здається, майстер на ці справи». Я зрозумів, що от-от кинуся і вдарю її. Та тут за спиною почулося якесь шамкотіння. Озирнувшись, я побачив у німого незнайомця. Він дивився на мене широко виряченими очима, а ротом натужно ловив повітря. Справді, все повторюється, як учора, подумав я, кинувся і за два стрибки вхопив німого за барки. Він замукав, заметляв головою, але не опирався, іначе про щось мене просив. «Відпустіть його!» – почувся голос Глорії. Це німий Максимко, він не зробить вам зла. Глорія, побачив я, зиркнувши через плече, стоїть зі схрещеними на грудях руками, геть гола і, звісно ж, дрижить від холоду. Я повернув німого і легенько підштовхнув його в плечі. Однак він, ступивши крок чи два, повернувся до мене і став щось белькотати, благально зазираючи вічі. Тоді нагнувся і став цілувати руки. Я знову, тепер уже з огидою, відштовхнув його. Але коли він, заточуючись, налетів на стовбур сосни, раптом із жахом зрозумів, про що просив мене цей нещасний. Він хотів бути присутнім при тому, як я братиму лору. Не тямлячись, я кинувся і став гамселити його кулаками, по чому попало. Глорія пронизливо закричала, проте її крик тільки додав мені люті. Я бив, і у перервах між ударами часом зблискувала думка. Цей чоловік уособлює зло цього міста, а може, й більше. Ще одна блискавка. Понівечене тіло Людмили Черняк, яке я несу на руках. Що б я зробив з нею, якби не зустрів жебрака? Я бив і все більше розлючувався і не самовитів. Не знаю, може б я геть покалічив би його, якби Глорія не кинулася до нас і не вчопилася в мої плечі. Я спробував відкинути її, але з першого разу це не вдалося. «Георгію, перестаньте!» Прошептала Глорія. Дивна річ. Шепіт цей подіяв більше, ніж крик. Я спинився, і тут побачив, що тримаю у руці гіляку, якою, очевидно, лупцював геть подряпаного придурка і пожбурив її. Маленька червона цівка потекла перед очима, я збагнув щодо кров на що ціні мого і остаточно отямився. Різко повернувшись, я завмер від ще однієї несподіванки. Глорія стояла переді мною одягнута, повністю одягнута. Хіба що пальто ще не встигла застебнути? Скільки ж я бив цього нещасного, подумав я. День. Ми з Глорією вертаємося з лісу. Ми мовчимо, наче стали німи, як і знебощений Максимко, котрий челапає десь позаду. Ось і місто, думаю я, ось і пустир, на якому я рятував Нілу. Ось і пустир. Я ледве стримую себе, щоб не впасти на пожуху траву і, качаючись по ній, Заридати з розпуки Вечір Я не знаю, що робити з собою Тяга до Глорії така нестримна Що я починаю гризти подушку І викручую собі пальці Десь здалеку приходить біль І запах крові Я геть вивернув безіменного пальця На лівій руці І прокусив губу Пізній вечір я стукаю в стінку між мною і Глорією. Спочатку тихо, несміливо, потім сильніше і сильніше гачу з усієї сили. Отямлююсь від голосу. Георгію, Лора стоїть на порозі. Вона підходить до ліжка і наче маленького починає гладити мене по голові. Я притуляюся до її живота, а потім до колін, цілую її ноги. Тоді вона й говорить, що мусить розповісти мені геть усе. Нарешті я дізнаюся таємницю її понівеченого тіла. Вона говорила тихо, ледве чутно. Здавалося, її слова народжує не вона сама, а хтось сторонній. Хтось натужно вимовляє їх Далеко, далеко, а Лора тільки підхоплює їх на люту і намагається передати далі, наче замороженими, такими, що втратили свій первісний зміст. Кілька разів хотілося попросити говорити голосніше, чіткіше, але я, звісно, не зробив цього. Я занурювався у зміст її розповіді, немов плавець у застояну каламутну воду, боявся пливти цією водоймою її розповіді. Подумки гідливо струшував слиз зі свого тіла та все ж розумів, що маю перепливти.